Висушіть хлопці свої чуби, а ми з козаком силами поміряємось. Подивлюсь, яка зміна росте. Підстьобнутий дідовими словами, хвацько виліз на помпу і вхопився за ще теплі вилищені державна. Не вдучи на діда, що сили сіпнув на себе важіль, помпа зітхнула і в бочку забулькало. Але підняти важіль угору не стало сил і, налившись буряковим розсолом,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 і помпа засопла. А що до партизанів, то так воно й було, як ото кажуть. А що добрі за моєю спиною, того не знаю. Возив я партизанам Ружжа, і ще дещо возив, і від них теж привозив гостинці. Такі гостинці, що як вибухнуло на Майдані, то лишень поза рік останній ніби з неба впав. Так високо його підкинуло. Вожу та вожу, коли перестрівають троє їхніх під собакаревою горою. Гуд-гуд, джеркочуть, показуй, що везеш. Мабуть, хтось уже накапав на мене. Відкрив я затичку. звісно, запахло. Гуд-гуд, шварготять, а на дні що? Лізьте, отказую їм, пірнайте, коли віри нема. Зняли вони автомати, і всі троє пірнули в бочку. Я швиденько затечку на місце.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 Муркотливий голос діда Кіндрата відпливав усе далі і далі, а відтак його заглушив бовкіт крові у скронях. Так б'ють на сполох. Долоні мені горіли вогнем, і полум'я, прохоплюючись поміж пальців, лизало дерев'яне руків'я. Гніткий дух в плівся запах березового диму. Поперек переломився навпіл, і на переломі шпигало сотнями шваїв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 Відіб'єш у хлопця охоту, мовили од бочок. Хай знає, який наш хліб, отказав дід кіндрат і пахнув люлькою. Рожевуваті іскри понули з неї, пропливли крізь темряву і повисли в небі, де чумацький шлях, зорями. Кістка в нього пакульська. Ну, козаки, піднімайте вітрило. Сидячи на останній боці валки, що перебродила Майдан